Отже, неминучі конфлікти і збочення, неминучі ті протиріччя, що їх ми часто і помилково проголошуємо злочинством. Слухайте, адже ми всі тільки нещодавно перестали робити з того ж таки біологічного явища якусь хоробливу таємницю. Перестали огортати його серії піком грішної спокуси. Скажіть, будь ласка, що в нас здебільшого й досі ще буває, коли, наприклад, ну, коли повстає молода кров? Коли, так би мовити, вино налито, і його треба випити? Що? Я відповім вам словами Декава. Блаженні ті, хто стукає і кому не очиняють. Вони потім входять самі, не постукавши. Еге ж, вони входять, бо їм на такий випадок охоче допомагають досвідчені й уже, звичайно, розбещені друзі. Ми тільки тепер запрягли як слід нашу педологію. Ми тільки тепер починаємо поступово з малих кроків ознайомлювати нашу молодь з основами та законами важливого біологічного явища. І хай ще не скоро, а все ж таки ми пожнемо наслідки, що будуть прекрасні. Ах, мій заповзятий оптимісте! Докірливо хитається капелюх, що його знову зсунуто на потилицю. Слухавши вас, можна справді подумати, що на задрипану землю вже лини сама голуба благодать. Але я все ж таки радив би більшу стриманість та поміркованість. Одна річ гарні стремління й надії, друга саме життя і азіатська країна. Одна річ привабний прапор прогресу, друга азіатський норов. Он як? Трохи здивовано й теж докірливо похитою головою другий Хоч правду казавши, я таке чую не вперше, а тому і не вперше буде моя відповідь. Все залежить від того, як це робити. До тієї поміркованості, що ви її радите і що її я приймаю, я додаю ще вміння і любов, а їх нам безперечно вистачить. Тепер ви спокійніші? Ну от, щоб вас остаточно заспокоїти, я скажу ще більше. Всі нездорові прояви, що трапляються в житті нашої молоді, треба без жалю викривати, виносити на світло. Жодних сантиментів. В одному випадкові подати дбайливу допомогу, в другому – карати нещадно. Але в той же час я мушу вас рішуче запевнити, що ці нездорові явища властиві тільки меншості, що більшість, переважна більшість, зовсім не така, як вам здається. Ого, наша молодь напоїна південним сонцем, кріпка, як сама земля. Наша молодь заповзята і витривала. Хіба ви, наприклад, не знаєте, що робиться навесні і восени по наших середніх та вищих школах? Як туди плавом пливеться молодь? А ви, кажете, розпуста. Хіба ви не знаєте, в яких складних умовах через свою численність здобувається молодь науку? Як намагається вона в цих умовах наново формувати життя? Як вона в цих умовах... Не тратить бадьорості і певності. А ви, кажете, анархія. Хіба ви не бачите, як у більшій та більшій мірі починає захоплюватись молодь здоровими розвагами і заохочувати до цих розваг старших за себе? А ви, кажете, потворство». Хіба не ясно вам, що молодь наша – це не та молодь минулих десятиріч з її хоробливим нудом та скигленням? Хіба не ясно, що молодь наша, вдосконалюючи нову соціальну особу, не мусить блукати десь по закутках таємниць? І коли в наших складних умовах трапляються збочення –